وَقُولُوا قَوْلًا شَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدَى هَدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة معاشر الأخوة والأخوات بارك الله فيكم ولنجد كان كجين كتاب الكتاب دمت العتقاد كرية ابن قدامة al-Muqdis rahimahullahu taala dan telah kita masuki pada pembahasan makna as-sama' atau qawni atau qonillahi bis-sama'. Telah kita bacakan tentang pernyataan yaitu syarah dalam hal ini Syekh Munthahin rahimahullah taala dalam menjelaskan makna keberadaan Allah fis sama yang kita sering mendengar sebahagian ayat yang ada pada Al-Qur'an terdapat lafaz contohnya aamin man fis sama Apakah kalian aman dengan Zat yang berada di langit Al-ma'na as-suhi liqaunillah Fisama Makna yang benar Terkait dengan Ayat atau hadis yang Menyatakan Allah Fisama Allah di langit An-nalla ta'ala alas sama yaitu berada di atasnya Dan bukan Berada padanya Iaitu di dalamnya. Wa fi bimakna ala karena huruf fi yang e, sering dipakai mengkonotasikan kepada dhurfiya, ruang lingkup. Contohnya, Muhammadun fil masjid. Muhammadun fil masjid. Muhammad di dalam masjid sehingga masjid mengitari Siapa? Muhammad, ruang lingkupnya dibatasi oleh apa? Masjid Muhammadun fil bait Muhammad di rumah Jadi Muhammad tidak di mana-mana Yang mengitari ataupun yang membatasi keberadaan Muhammad Ialah rumah Berarti dia dilingkupi oleh apa? Ruangan dalam hal ini rumah Muhammadun fisuk misalnya Muhammad di pasar berarti ruang lingkupnya yang membatasi ialah pasar. Nah di sini <coughs> hal yang perlu difahami ketika ayat menerangkan Allah fisa' atau hadis menyatakan Allah fisa' makna fisa' ialah ala Allah berada di atas langit. Allah berada di atas langit. Walisat lafdhiyah dan bukan kepada makna berada di dalam tempat tersebut, berada dalam langit tersebut. Dianna sama'atu hitu billah karena langit tidak melingkupi kebesaran dan keagungan Allah. Jadi langit Ciptaan Allah yang dikatakan walaupun dia tujuh lapis tetapi tidak mampu mengitari dan melingkupi sebagai ruang atas keagungan dan kebesaran Allah. Al Inna Fil Ulu atau makna fisama ialah al Ulu tinggi ia berada pada ketinggian. Asma bimakna al-ulu. Jadi asma di sini bermakna ulu. Allah berada pada ketinggian yang paling tinggi. Wa leisa al-muradu biha asmau al-mabniyah dan bukan bermaksud kepada langit yang terbentuk iaitu yang dibangun oleh Allah sebanyak tujuh lapis. Tanbihun, dzakar al-muallif rahimahullahu taala bahwa ia an ba'dhi al-kutubi al-mutaqaddimah. Di sini ada peringatan yang ditekankan oleh Syekh Musaimin rahimahullahu terkait ucapan muallif ketika menyebutkan nukilan dari sebagian kitab orang-orang terdahulu kitab orang-orang terdahulu anna min alamatin nabiy sallallahu alaihi wasallam ashhabih annahum yasjuduna bil ardh tanda-tanda kenabian dan para sahabatnya ialah mereka sujud di atas bumi wa yas'umuna anna ilahahum fis sama dan mereka mengatakan bahawa sesembahannya di langit. Wah ada anak lu garusahi dan nukilan ini tidak benar. Di anahulah sanadalahu karena tidak ada sanad sebagai penyandaran berita. Kita mengenal barakahovikum dalam Islam bahawa berita itu dianggap akurat isi dan kandungannya kalau di sana ada apa ada istilah sanad penyampai berita penyampai berita contohnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam contohnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kita mengenal bahwa pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki orang-orang yang menjadi penyampai Misalnya Rasulullah mengajarkan kepada sahabat. Sahabat disampaikan kepada muridnya, tabi'in, tabi'in apakah kepada tabi'ut tabi'in atau kepada yang setingkatnya karena pada sebagian hadis itu terkumpul sekian banyak tabi'in dalam sebuah hadis. Sebagai misal Abdullah bin Umar Putra Umar bin Khattab sebagai periwayat hadis sahabat. Beliau mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW. Nanti kemudian beliau sampaikan kepada muridnya, misalnya Naseh Maula Ibn Umar. Kemudian disampaikan kepada muridnya lagi oleh Naseh kepada Imam Malik. Malik disampaikan misalnya kepada salah satu muridnya Abdullah bin Yusuf. Baru sampai kepada para pengumpul hadis, apakah di situ Imam Bukhari atau yang lainnya. Jadi keabsahan berita itu dalam Islam betul-betul dipertanggungjawabkan. Demikian pula di masa kita sekarang kalau kita mendengar ada seorang alim berbicara, tidak bisa kita katakan katanya dan katanya, tetapi harus pada penyandaran. Kalau tidak berarti bohong, berdusta, penyandaran kepada penukilan kepada seorang yang dikatakan sifulan berbicara demikian, sifulan berpatu demikian. Dan cukup banyak di zaman kita Orang-orang yang mereka itu bahasanya berislam tapi dompleng ya. Islam tapi mereka itu ikut-ikutan Kadang untuk melegalkan acaranya Mereka seolah-olah menukil tentang fatwanya alim fulan wa fulan Padahal si alim tadi tidak berfatwa apapun dan Alhamdulillah kita diajarkan bahwa dalam penukilan sebuah berita itu harus akurat. Jika tidak maka kita telah menebarkan kedustaan dan Islam tidak mengajarkan kepada apa kedustaan dan kebohongan. Karena kedustaan dan kebohongan tidak bisa dijadikan sebagai apa hujjah. Barakalawfiqum. Sehingga di sini dikatakan karena Penukiran ini tidak ada sanat. Wali Iman bi'udulillah was sujudilahu la yaktsani bihadil ummah. Alasan yang kedua bahawa masalah beriman terhadap ketinggian Allah dan sujudnya manusia kepada Allah itu bukan kekhususan umat ini. Wama la yaktsu la yasihhu an yakuna alamatan dan kalau sesuatu bukan menjadi kekhususan maka tidak boleh dikatakan sebagai tanda-tanda khusus pada kenabian walianna takbira biz'mi fi hadha al-amri laysa bmadh dan pernyataan dengan istilah wayazumun dalam bahasa Arab Yesus Umun itu katanya Jadi bukan berkata Dalam bahasa Indonesia Mungkin perlu dibedakan Kalau orang mengatakan katanya eh, Begini Itu sudah ragu kita Kalau sudah katanya Tapi kalau si Fulan berkata demikian Kalau sampai si Fulan tadi Tidak menyampaikan apapun Maka kita katakan si penukil bohong Dusta Tapi kalau orang menukil katanya Itu masih ya mungkin Mungkin benar mungkin tidak tapi kalau sudah katanya, seandainya itu sebuah penukilan, Orang mungkin akan mengatakan, itu pernyataannya benar. Tapi kalau sampai terjadi kebohongan, maka langsung difonis bahawa dia pendusta. Dia pendusta. Dan kalimat yang diistirahkan kepada yazumun, dikatakan tidak kepada perkara ujian. Lianna aksar, wa lianna aksara, ma yati azza'mu fi ma yushaf karena kata-kata ee uh, zaama ini dalam bahasa Arab seringkali dibagi kepada masalah yang mengandung kepada keraguan masalah yang mengandung kepada keraguan sumaqal mu'allifu su'ila al imam Malik ibnu Anas rahimahullahu taala fa qila lah ya aba abdillah imam Malik uh, salah satu dari empat imam yang tersohor yang dimaksud ialah imam Madhab Imam Malik kemudian di sana ada Imam Ahmad Ibn Hanbal di sana ada Imam Abu Hanifah di sana ada Imam Syafi'i Imam Malik yang beliau pernah dijuluki sebagai Imam Darul Hijrah Darul Hijrah ialah negeri Madinah artinya beliau pernah menjadi Sosok seorang alim yang Menjadi panutan negeri Madinah. Artinya berbagai macam masalah Itu dirujuk kepada beliau Berbagai macam masalah Itu dirujuk kepada beliau Seorang dikatakan imam Yaitu pemuka dalam hal agama Bukan imam Imam masjid Fikum. Imam masjid kadang Di situ Mereka memiliki hafalan Al-Quran Bahkan Ya mohon maaf mungkin pada sebagian mungkin tidak terlalu memiliki fikih terkait dengan masalah ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi itu kadang sudah diimamkan karena memiliki hafalan yang banyak didukung misalnya ilmu tajwid yang bagus kemudian suara yang bagus pula eh, demikian tetapi seorang imam dalam agama ialah mereka yang memiliki latar belakang dalam sisi kefakihan. Yaitu dalam hal mencermati dan memahami agama. Imam Malik ditanya. Ya Abu Abdullah, Wahai Abu Abdullah. Itu kunyah beliau. Kunyah beliau Abu Abdullah. Ditanya tentang Ar-Rahmanu alal Ar-Sushtawa. Ayat yang menyebutkan bahwa Ar-Rahman. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha luas Rahmatnya Itu berada Di atas arsh Istawa Istiwa di atas arsh Berada pada Atau berada di atas arsh Dikatakan kepada beliau Ditanyakan kepada beliau Bagaimana istiwa itu Bagaimana istiwa itu Fakala rahimahullah, kata al istiwa ughairu mazhul. Istiwa itu sesuatu yang dikenali, bukan perkara yang tidak dikenali. Istiwa mana istiwa Allah berada yang dikatakan Sebagian mengatakan istaqqor, yaitu bersemayam berada di atas arsh itu perkara yang difahami, dikenali, diketahui artinya maknanya maknanya bahwa secara bahasa ialah maklum, secara bahasa ialah maklum. Wal keifu khair maqo, tetapi bagaimananya, yaitu detailnya, rinciannya, bagaimananya Allah azza wa wajalla beristiwa itu yang tidak dijangkau oleh akal. Yang tidak dijangkau oleh akal maka dikatakan rel makhluk. Tidak mungkin akal mampu mencermati, mencerna dan memahami. Wal iman lebih wajib mengimani bahwasanya Allah Azza Wajal berada di atas arsh itu sesuatu yang wajib. Wasuad anhu bidaatun dan menanyakan tentang kaif, yaitu bagaimana istiwalnya Allah. Sesuatu yang dikatakan baru. Dan muhdaf, sumpah amroh berasul lalu e, beliau pun memerintahkan kepada orang tadi fakrinya dan dikeluarkanlah dari majlisnya, diusirlah dari majlis ilmunya. Yakullo asy-Syamsi bin Rashimullah dalam syarahnya, ala jawabu alim Malik ibn Anas ibn Malik dan Imam Malik beliau ialah Malik bin Anas Ibn Malik dan bukan maknanya bahwa orang tua beliau ialah Anas bin Malik sahabat orang tua beliau bukanlah Anas bin Malik sahabat bertepatan sesuai dengan nama salah seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik tetapi itu bukan orang tua beliau bukan orang tua beliau Kalau boleh sahabu Anas bin Malik as-sahabi al-Gayroh, bahkan lain bukan daripada Anas bin Malik, wakana Jadu Malik min kibaritabiin adalah kakek daripada Imam Malik adalah seniornya para ulama tabiin w Abu Jaddah yaitu kepada buyutnya dikatakan sahabah minas sahabah ulidah Malik pun 93 hijriah di Madinah Imam Malik lahir pada tahun 93 hijriah wa matafiha sanah 170 wa yaitu pada tahun 1079 hijriah wa fi asri tabi'i tabi'in jadi Imam Malik itu ulama yang hidup di masa tabi'ut tabi'in Imam Malik termasuk deretan ulama yang hidup di masa tabi'ut tabi'in generasi yang masih Rosululloh Puji, Heru Nasir Karni sebaik-baik manusia umat ialah di masa hidupku, semaladina yarunahum. Kemudian yang setelahku dan semaladina yarunahum. Seulamalikun so Fakirah Yaababillah ar-Rahman al-A'shsh Tawa. Ditanya Imam Malik tentang Qaudu Taala ar-Rahman al-A'shsh Tawa. Kaif Astawa? Fakal Rhamahullah al-istiwah ghairu majhul ai ma'lumul makna makna ucapan Imam Malik bahwa istiwa itu ghair majhul tidak majhul sesuatu yang bukan majhul ialah ma'lumul makna maknanya diketahui secara makna istilah istiwa itu diketahui wa ulu wal istiqrar makna istiwa ialah al ulu berada pada ketinggian wal istiqrar bersemayam bersemayam. Wal kifu غير معقول. Adapun bagaimananya, Adapun bagaimananya, kalau manusia mungkin akan bertanya, Si Fulan itu berada pada tempat yang dikatakan di atas sehingga sananya. Mungkin seorang raja atau seorang petinggi dia berada di, misalnya rumah dinasnya ada ruang khususnya. Dikatakan bagaimana dia. Nah, orang mungkin akan bisa menjelaskan tentang bagaimananya. Tetapi ini Allah Subhanahu Wa Taala tentang menanyakan bagaimananya keifiat sifat. Maka kata Imam Malik, Adapun keif bagaimananya, ghairu maqul, tidak bisa dijangkau oleh akal. Allah Rahimahullah. Iki keifiat ul istiwa ghairu mudrikatin bil akal. Makna, wa kayf? Tak mungkin, ialah bagaimana istiwanya, bagaimana ketinggian Allah dan bagaimana bersamanya Allah tidak dapat dijangkau oleh akal siapapun. Tidak dapat dijangkau oleh akal siapapun. Lianallah Taala awam wa ajal min antudrab alukul kayfi atas sifatih. Karena Allah Subhanahu wa Taala lebih agung lebih mulia ketimbang harus dijangkau oleh akal bagaimana tentang sifat rincian Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin manusia menjangkau-Nya. Wal imanu bihi ay al-istiwa Beriman masalah istiwanya Allah. Allah itu berada di atas ketinggian. Allah itu bersemayam di atas arsh. Itu wajib liwurudihi fil kitab wa sunnah. Kenapa wajib? Karena Masalah ini ada pada Al-Quran dan Sunnah. Ada pada Al-Quran dan Sunnah. Dan menanyakan tentang bagaimananya. Menanyakan tentang bagaimananya. Salah satu sifat Allah ialah istiwa. Itu dikatakan bid'atun. Sesuatu yang dikatakan muhdath. Hal yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada An-Nabi. Lianna su'ala anhu lam yakun fi ahdin Nabi. Sallallahu alaihi wasallam sallam Wa ashabih Karena pertanyaan itu tidak pernah di masa Nabi Ditanyakan, di masa sahabat pun juga tidak Baru muncul Di masa Imam Malik Di masa Imam Malik Suma Amar Abisail Lalu Beliau memerintahkan kepada sang penanya Fa'ukhrija minal masjid Dan diperintahkan Untuk keluar dari masjid Khaufan Minun yuften nas fi al Khawatir kalau orang ini tetap dan dibiarkan, dia akan membuat banyak manusia apa? terkontaminasi dengan pemikirannya, terkontaminasi dengan pemikirannya, wa ta'ziran lahu dan sebagai bentuk e, untuk mengobati orang ini, sebagai bentuk untuk memberikan pengobatan orang ini dengan cara dikeluarkan dari majlisnya. Min naam ta'ziran lahu bi man'ihi min majlisil'in. Dengan cara dilarang. Tidak ikut atau tidak boleh bermajlis bersama al-imam malik rahimahullahu ta'ala. Dan demikian sesungguhnya para ulama ketika mendapati orang-orang yang di kepalanya itu ada sekian banyak syubhat Lalu ketika Dijelaskan mereka tetap bertahan dengan misalnya mengandalkan kepada pikirannya lebih baik untuk dikeluarkan dari masjid supaya tidak mengotori dan merancukan pemikiran-pemikiran kaum muslimin. Naam. Fa ma qala faslun qala al-muallif rahimahullah faslun kalamullah ta'ala Pembahasan masalah kalamullah Pembahasan masalah kalamullah Wa min sifatillahi ta'ala Di antara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Annahu mutakallimun bikalamin Qadimin Di antara sifat Allah Dari sekian sifat-sifat Allah yang ditetapkan Ialah Allah itu mutakallimun Allah itu berbicara Bikalamin Dengan kalam yang dikatakan qadim yang insya Allah nanti akan disebutkan tentang makna qadim. Secara garis besar tentang qadim. bahwasanya Allah berbicara itu sejak dahulu. Nah, Di sana dikatakan ibarat yang ada pada Imam Tuhawi. Dalam akidahnya Tuhawiyah. Itu qadimun bilaktida'in. Qadimun bilaktida'in sesungguhnya kata-kata qadim itu banyak para ulama yang ingin meluruskan dan mengkritisi karena Allah Azza wa Jalla tidak menyifati dengan sifat qadim tapi huwal awwal huwal awwal alladzi laysa qablahu syai'. Namun dalam hal sebagai ikhbar pemberitaan, sebagian ulama tasamuh yaitu memberikan Tasamo, Iaitu tidak sampai kepada perihal Mencerca Tentang pengibaratan ini Bermakna bahwa Kalau Allah dikatakan kadim Ialah Allah Azza wa Jal, Sejak dahulu berbicara Tidak seperti prosesnya manusia Sebelumnya tidak bisa berbicara Kemudian diajari jadi berumah Demikian Difahami, Itulah perbedaan antara Allah dengan makhluk Nah Allah Sejak dahulu telah berbicara. Yusmi'uhu minhu man sya'a min khalqih. Dan Allah memperdengarkan. Dari apa yang Allah. Ucapkan. Itu kepada siapa yang Allah kehendaki dari apa? <coughs> dari hambanya. Termasuk. Salah satu. Eh. Uh, Perbedaan dan Allah muliakan sebagian Rasul atas yang lainnya Rasul itu ada yang diajak Bicara oleh Allah secara langsung kan begitu ya Tilkar Rasulu Fadwalna ba'adahum ada ba'ad Jadi Pada Awal Nah Juz yang ke Dua bermakna di sini berarti Atau masuk kepada juz yang ketiga Dalam Surat Al-Baqarah itu diawali dengan apa? Ayat tilka rusulu fabballa ba'allahum ala ba'awin Itulah para rasul Kami berikan kemuliaan sebagian rasul atas yang lain Jadi para rasul itu tingkatannya tidak sama Tetapi kita wajib mengimani semua rasul begitu Itu yang harus kita bedakan Ketika kita mengimani lukun iman yang enam Di antaranya apa? Al-iman bir rusul kita mengimani para rasul. Dalam hal mengimani para rasul tidak boleh membedakan. Membeda misalnya kita mengatakan kalau saya sih cenderung kepada Nabi Musa sajalah. Adapun Nabi Muhammad itu bagi saya kurang jauh lah misalnya itu tidak boleh. Demikian ya. Semua rasul wajib diimani bahawa mereka utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Azza Wajalla membedakan, memberikan keutamaan. Contohnya Nabi kita Muhammad SAW. Huwab, sayyidu. Lahambia, Syaidul Bashar, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pemuka para nabi, pemuka para nabi, pemuka para rasul, yang paling utama ialah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau sendiri pun berpesan Latufiluni, kamu jangan e, banding-bandingkan aku dengan e, fulan-fulan dari para ambia, begitu. Tapi Allah Azza Wajalla memberikan pada Rasul Tadi ada keutamaan-keutamaan. Namun pada pengikutnya tidak boleh tidak boleh mereka itu membeda-bedakan dalam halabang mengimani seluruh para apa rasul Allah azza wajalla menyatakan bahwa kami muliakan sebagian rasul atas yang lainnya minhum man kallam Allah sebagian itu ada yang Allah ajak bicara sebagian mereka itu ada yang Allah ajak bicara Murafa'a ba'dahuum darajatin dan kami tinggikan sebagian itu atas yang lainnya beberapa derajat. Sehingga di sini mualif mengatakan dan ia memperdengarkan kalamnya kepada siapapun dari hambanya yang dikehendaki. Sami'ahu Musa alaihissalam minhu. Musa mendengarkan kalamullah. Dicontohkan oleh mualif Musa mendengarkan Kalamullah min kairi wasi tanpa ada perantara, langsung Allah berbicara kepada Musa dan Musa mendengarkan. Dan Musa mendengarkan. Wasami ahuzibriin Alihissalam demikian pula jibril pun mendengarkan. Waman adinalahu min malakatihi warosoleh dan sebagian malaikat dan rasulnya yang Allah izinkan, sebagian malaikat dan rasulnya yang Allah izinkan. Wahai Nabi S.W.T. dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengajak bicara orang-orang mukmin di akhirat nanti. Allah Azza Wajalla akan mengajak bicara orang-orang mukmin nanti di hari kiamat. Wahai yakinlah dan orang-orang mukmin pun juga dapat langsung berbicara dengan siapa dengan Allah. Walaisa bainahu wa bainallahi turjuman. Dan tidak membutuhkan terjemah, penerjemah. Naam. Wa yadalluhum fayazurunahu. Dan Allah pun mengizinkan kemudian mereka pun mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Qala taala di antara ayat yang di situ menerangkan bahawa Allah Azza wa Wajalla berbicara dan pembicaranya itu betul-betul ada suara, ada huruf dikatakan Wakallam Allah Musa tadlimah, Wakallam Allah Musa tadlimah. Allah berbicara kepada Musa secara langsung. Kallamayukalimu tadlimen, yaitu hakikatan bermana langsung. Sebagian dari kalangan mereka-mereka yang menolak tentang sifat Allah Misalnya nanti akan disebutkan salah satu faifah Jahmiyah Jahmiyah menolak memang menolak penetapan sifat maupun nama bagi Allah Allah tidak bernama, Allah tidak bersifat Beralasan kalau mengatakan Allah itu punya nama dan punya sifat Berarti serupa dengan apa? Makhluknya Coba jadi, kadang orang itu kalau tanpa bimbingan, bergaya mensucikan, tetapi jatuh kepada apa? Jatuh kepada pengingkaran. Mereka mengatakan, kami tidak menetapkan nama bagi Allah dan sifat. Alasannya apa? Ingin mensucikan Allah. Alasannya ingin mensucikan Allah. Dari situ... Kata Imam Syafi'i, "Kam min muridil khair lan yusiba." Kata Imam Syafi'i, berapa banyak orang yang punya kehendak, keinginan baik, tapi tidak tepat. Dengan dasar cinta saja, itu kadang-kadang tidak menjadikan seorang apa? Tepat dalam hal melakukan apa? Amaliah dalam perkara agama, keyakinan yang disyariatkan dalam Islam. Kata mereka, "Kalau kami tetapkan Allah itu dikatakan Allah melihat, Allah mendengar." Allah berilmu, dan seterusnya. Kalau kita tetapkan Allah punya nama, Al-Alim, As-Sami, Al-Qadid, dan seterusnya. Berarti kan sama dengan makhluk. Begitu katanya. Kalau serupa dengan makhluk, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Berarti itu kan dosa. Ya kalau itu, demikian-demikian dikatakan, bahwa serupa dengan makhluk, ya kita berdosa. Karena Allah sama sekali tidak serupa dengan apa makhluknya. Tapi apakah dengan itu kemudian seorang mengatakan, Allah tidak punya nama dan Allah tidak bersifat? Nah di situlah mereka dikatakan al-mu'attilah, mereka menolak, mereka membuang tentang penetapan nama dan sifat. Asy'arih Asy'ariyah, Asy'ari yang cukup e, tentunya marak di negara kita sampai mungkin ya rata-rata e, kita kalau dulu di sekolah di bangku-bangku SD kan diajarkan tentang 20 sifat-sifat e, Allah yang musbatah yang ditetapkan kan begitu ya. Dia jadi tentang sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan sesuai dengan kemampuan cara pandang manusia. Kalau masuk akal, diterima. Kalau tidak, maka ditolak. Jadi tolak ukurnya akal. Padahal seandainya dikembalikan, itu mereka bertolak belakang. Begitulah yang namanya manusia. Letak kelemahannya manusia itu kadang-kadang kalau membuat satu kaidah, itu kadang-kadang nanti Berjalan beberapa saat dia akan berbenturan dengan kaidah yang dia bangun di poin-poin pertama tadi. Itu namanya manusia kelemahan, tidak mengikuti apa aturan-aturan yang ada pada Al-Qur'an dan Sunnah. Namanya manusia kemampuannya terbatas. Seringkali ya kita baru membuat kaidah, hari ini kita komitmen, besok sudah apa? Kita langgarkan begitu. Wa barakallahu fi sehingga asy mengatakan bahawa adapun kalam Allah itu kalam nafsi, bukan kalam yang mengandung kepada suara dan huruf. Bisikan yang ada pada diri dan jiwa. Nah, kemudian ayat tadi terdapat dalam surat An-Nisa ayat yang ke 164. Wakallah mengenai Musa Takliman dan ayat ini juga sebagian dipolitisir dengan mengatakan bahwa dalam bahasa Arab dalam bahasa Arab kalau isim yang kemudian berakhir kepada huruf yang di situ tidak berharokat yang dikatakan harokatnya Muqaddar tidak nampak itu kan kemungkinan kemungkinannya masih bisa diterka contoh di sini Musa Musa dalam, dalam pengejaan bahasa Arab itu kan tidak nampak seperti Muhammadun, Aliyun nampak harokatnya Muhammadun, Aliyun Zaidun, nampak zomahnya Zaidan, nampak fathahnya Aliyin, Zaidin, nampak kasaranya Musa Ja'a Musa, datang Musa juga dengan harokat apa? Berfathah sebelumnya Ra'itu Musa, aku melihat Musa yang seharusnya dia mansub dengan fathah juga tidak nampak Marotu bin Musa, aku melihat atau aku melewati Musa juga tidak nampak. Nah kata mereka kalau begitu di sini diperbolehkan. Berarti Musa yang berbicara. Kata mereka mengatakan apa? Bukan Allah yang berbicara. Musa yang berbicara kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mungkin akan mengatakan kalau manusia yang berbicara itu makhluk. Kan banyak orang berbicara ya, berdoa, yakin bahwa Allah mendengarkan walaupun tidak mendengarkan jawabannya. Nah. Lalu hal itu uh, terbantah di dalam surat Al-A'raf. Di mana Allah Azza wa Jal berhubungan, وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ Baru mereka diam. Terus bagaimana dengan pengisian, وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ Kalau dikatakan, وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ Dua-duanya diajak bicara. Terus siapa yang berbicara? Jadi Alhamdulillah Ahlu Sunnah betul-betul <tuh>, dalam berhujjah itu, seandainya orang itu komitmen dan betul-betul mempelajari Al-Quran itu sungguh, Al-Quran itu dengan sendirinya sebuah hujah tidak perlu adanya orang yang membela-bela, telah Allah jaga, dan barang siapa yang mempelajari Al-Quran yang ia jadikan sebagai hujah maka dia akan kokoh dia akan akan apa? kokoh pendiriannya, dan barang siapa yang mencari hujah kepada selain Al-Quran dan sunnah, dia pun akan apa? lemah Ayat yang berikutnya dalam Al-A'raf Pada ayat yang ke-144 Atau Surah Al-A'raf pada ayat yang ke-144 Ya Musa Inni stafaituka ala nas Wahai Musa Sesungguhnya Aku telah memilih Yaitu melebihkan kamu Di atas manusia Bi risalati wa bi kalami Dengan engkau sampaikan Risalahku Dan juga dengan kalamku yaitu dengan apa yang Allah Azza wa Jalla peritakan bahwa ia diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala Demikian pula dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-253 minhum man kallam Allah sebagian rasul itu ada yang Allah ajak bicara Demikian pula dalam surat Asy-Syura pada ayat yang ke-51 Wahmakanah li basharin ayat kalimahulillahu illa wahyin dan tidaklah manusia itu yang Allah ajak bicara kecuali dengan perantaran wahyu. Amin warai hijabin atau kadang dibalik hijab melalui wahyu atau dibalik hijab. Demikian pula firman Allah dalam surah Taha ayat yang ke 11 dan dua belas. Falamma ataaha nudiya ya Musa ketika sampai ke tempat yang di situ Allah perintahkan untuk mendatangi dipanggillah ya Musa suara terdengar suara panggilan terdengar suara panggilan Inni ana rabbuk sesungguhnya aku adalah rabmu demikian pula dalam surah Thaha ayat yang ke-14 Innani anallah Lalu ketika suara tadi terdengar Allah pun menyampaikan Inna ni sesungguhnya aku adalah Allah Aku adalah Allah La ilaha illa ana Tidak ada yang berhak diibadai kecuali aku Fa'budni maka beribadah kepadaku Qala al-mu'allif wa ghairu ja'izin Tidak boleh An yakula hadha ahadun Allah. Kalau sampai dikatakan bahwa Allah itu tidak berbicara, tapi yang berbicara dalam makhluknya. Yang aktif, yang menyampaikan adalah Musa alaih salam. Sementara Allah hanya mendengar, dan Allah tidak berbicara, dan Musa yang mendengar. Terus bagaimana dengan penafsiran ayat, Inna ni anallah la ilaha ila ana fa'budni. Fa Ketika terdengar suara, tiba-tiba di situ ada terdengar suara mengatakan innani anallah sesungguhnya aku adalah allah la ilaha illa ana tidak ada yang berhak di ibadah kecuali aku maka beribadahlah kepadaku siapa yang berbicara di sini sesungguhnya aku adalah allah tidak ada yang berhak di ibadai kecuali aku maka beribadahlah kepadaku kalau ini yang mengatakan Musa bolehkah tidak seperti itu <tuh> berarti Musa mengajarkan kepada kaumnya apa Kesirikan kan begitu. Maka dikatakan oleh Muallim, wagaruja izin an yakuda ha zaah hadun. Maka tidak boleh. Kalimat semacam ini diucapkan dari selain apa? Seorang pun selain Allah Subhanahu Wa Taala adanya seorang selain Allah Subhanahu Wa Taala. Wakala Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an dan berkata Abdullah bin Mas'ud. Ida takallamallahu bilwah Apabila Allah Azza wa Jal Berbicara dengan wahyu Samia sautahu Ahlus sama <tuh> Suaranya didengarkan oleh Penduduk langit Rawahu Atau rawadha lika'an Nabi SAW Dan diriwayatkan yang demikian dari Nabi Dan Walau alam, tentang Perihal yaitu Eee uh, Disandarkannya kepada Nabi, tapi Muallif menukil bahwa ini ucapan Abdullah Ibn Mas'ud. Ucapan Abdullah Ibn Mas'ud. Wafibahul <tuh> A'zar di sebagian A'zar <tuh> An Nmusahilih <Aleyhi> Salam. <tuh> Laillatul Raan Nara. Di sebagian riwayat, bahwa Musa di satu malam melihat api. Fahalathu, <tuh> fasyaminha. Lalu, <tuh> ketika melihat api tadi, dalam kondisi ketakutan, membuatnya takut api tersebut membuatnya takut dan fazi'a minha. Beliau pun terkagetkan dengan adanya api tadi. Fa nadahuhu rabbuhu. Fa nadahuhu rabbuhu. Kemudian terdengar suara panggilan, seruan panggilan dari rabb yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya Musa wahai Musa. Fa ajaba sari'an. Fa'ajabah sari'an. Kemudian Musa pun menjawab dengan segera. Isti'nasan. Dalam kondisi tentram. Dengan suara tadi. Bisaut. Iaitu dengan suara yang terdengar. Fa'kala labbaik, labbaik. Lalu Musa mengatakan. Aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu. Asma'u sautab wala ara makanaka kemudian Musa mengatakan aku mendengar suaramu tapi aku tidak melihat di mana engkau berada yaitu di mana tempatmu fa aina anta dimanakah engkau rab yaitu allah fa ana fawqaka ana amamak wa amamak wa an yamiini wa an syimali maka allah azza wajalla berkata aku di atasmu aku di hadapanmu Aku berada di kananmu. Aku berada di kirimu. Nah, di sini. Mungkin sekilas orang akan mengatakan. Berarti Allah banyak kan begitu dikatakan. Fokokah di atasmu. Dikatakan di depanmu. Di kananmu. Di kirimu. Nah. Padahal apabila kita membaca dan mendengarkan penjelasan para ulama. Dan semisal dalam hal ini ayat. Yang juga bahwa Iblis ketika e, Menggoda Maka Allah membentengi manusia Dimana Allah Azza wa Jal menjaga Walaupun Iblis datang dari atas Dari kanan, dari bawah Dari samping, kanan, kiri Allah menjaga Dari manapun ia datang Kepada orang-orang yang mukhlasin Mereka-mereka yang mengikhlaskan dalam beribadah Di sini tidak Mengandung makna bahwa Allah bersama Musa alaihissalam. Pertama, bahwa kisah ini tidak mengandung makna bahasanya Allah bersama menyatu dengan Musa alaihissalam yang dikatakan di atasnya, di depannya, di kanannya, di kirinya. Lebih-lebih tadi kita sampaikan bahwa dalam masalah makna Ar-Rahman alaihissiwtawa Allah di atas ars, bermana bah? Ruluh. Di atas yang paling tinggi, ketinggian yang paling tinggi. Kemudian juga istikrar, bersemayam di sana. Naam. Dan bermakna bahwa... Pertolongan Allah SWT, ilmu Allah SWT, pendengarannya... Itu yang dikatakan di atasmu, di hadapanmu, di sampingmu... Baik kanan maupun kiri fa'alima'ana hadihi as-sifat la tambagi illa lillah maka disitu menyimpulkan bahawa sifat yang semacam ini tidak sepantasnya kecuali bagi Allah kala kadalika anta ya idahi kemudian Musa pun menjawab demikianlah sesungguhnya engkau adalah sesembahanku demikianlah seharusnya Afa, ukallimu, afa, afa ukallimuka atau nعم afakalamu ka asma am kalamu rasulik afakalamu ka asma am kalamu rasulik Apakah pembicaraanmu itu kalammu yang aku dengarkan atau kalam rasulmu yaitu utusanmu dari kalangan malaikat Musa menanyakan lagi qala bal kalami ya Musa bahkan itu kalamku yaitu ucapanku Berikut penjelasan daripada asyareh yaitu syumutaimin as sifatul khamisata asrah sifat yang ke-15 ialah al kalam al kalamu sifatun min sifatillah attsabitati llahu bil kitab wa sunnah wa ijma'i salaf al kalam al kalam Allah itu berbicara yang namanya berbicara itu ada saut ada suara dan huruf itu merupakan sifatun min sifatillah salah satu sifat dari sifat Allah yang ditetapkan baginya oleh Alkitab, oleh sunnah, oleh ijma salaf. Qalallahu ta'ala wa kallama Allah Musa takliman dan telah disebutkan oleh muallif salah satunya ialah firman Allah yang tersebut dalam An-Nisa 164 Allah berbicara kepada Musa secara langsung. Demikian pula firman Allah dalam al-Baqarah Minhum man kalam Allah Minhum man kalam Allah. Sebagian dari mereka itu ada yang Allah ajak bicara. Walaupun Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ida aradallahu ayuhiya bi amrih. Kalau Allah menghendaki untuk mewahyukan dengan sebuah perkara takallama bil wahyi maka Allah berbicara dengan wahyu akhrajahu ibnu huzaimah wa ibnu jarir wa ibnu abihatin wa atma as-salaf ala thubut al-kalam lillah dan para ulama sepakat tentang ditetapkannya sifat kalam bagi Allah fayajib ithbathuhu lahu maka wajib bagi setiap muslim menetapkan sifat bagi Allah min ghairi tahrif tanpa ada unsur seorang melakukan apa tahrif yaitu menyimpangkan kepada makna yang lain menyimpangkan kepada makna yang lain wala ta'tilin demikian pula tidak boleh melakukan ta'til yaitu seorang membuang ataupun menghilangkan dari nama maupun sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya wala takyif dan tidak boleh menanyakan bagaimananya wala tamthil dan tidak boleh seorang pula memisalkan menyerupakan wa huwa kalamun haqiqi dan kalamullah sebuah kalam yang hakiki yaliku billah dan kalamullah itu satu kalam yang yaliku billahi wa bi satu kalam yang sesuai dengan kemuliaan dan ke Agungan serta kebesaran Allah. Ya ta'allaku bima syiatih. Dan. Ada keterkaitan dengan kehendaknya. Bi hurufin. Wa aswatin. Adanya huruf. Adanya suara. Dan. Wa aswatin masmu'ah. Dan suara yang terdengar. Suara yang terdengar. Wa dalilu ala anahu bima syiatihi. Kau lu ta'ala Sebagian ayat yang menyebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla ketika berbicara itu e, kepada siapa yang Allah kehendaki di antaranya ayat yang ada dalam surat Al-A'raf pada ayat yang ke-142, "Wa Musa li Miqatina" ketika Musa sampai ke tempat yang di situ kami janjikan, "Wa kallamahu rabbuhu wa kallamahuhu rabbuhu." maka rabbnya yaitu penciptanya berbicara kepadanya fa taklimu hasala ba'da maji ucapan Allah azza wajalla itu terjadi setelah datangnya Musa fadalla anahu muta'allikun bi masyiatihi ta'ala maka ini menunjukkan bahwa Allah menghendaki di waktu itu untuk berbicara kepada Musa untuk berbicara kepada Musa alaihi atau berbicara dengan Musa alaihissalam salam. Fa lawal mukhalifuna li ahli sunnati kalamillah ta'ala beberapa kelompok yang bertentangan dengan faham alusunnah dalam masalah kalamullah. Yang pertama qala fa ala sunnati fi kalamillah tawaifun nazkur minhum taifatain. Beberapa kelompok yang Birslishi ataupun menyelisihi faham al-sunnah dalam masalah penetapan kalamullah kita sebutkan dua kelompok. Al-qaifatul ula, kelompok yang pertama, al-jahmiyah. Kelompok al Jahmiyah. Qalu laisa al-kalamu min sifatillah. Kata mereka, kalamullah itu bukan sifat Allah. Kalam kalamullah itu bukan Termasuk sifat Allah. Wa in nama Huwa Khalqun min maqlukatillah. Kata mereka, kata Jahmiya, ya pencetusnya Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan yang para ulama sepakat di masanya tentang kafirnya orang tersebut bahkan sebagian memerintahkan dibunuhnya. Nah, bahkan di masa sekarang muncul istilah, ya. Adapun kalau ada ulama yang tidak membitahkan Jahan bin Sofwan Tidak perlu dimasalahkan Itu kan pendapatnya Jangan kamu tuntut saya untuk bersependapat dengan anda Bahkan diperbolehkan Kita belajar kepada seorang yang Tidak membitahkan Jahan bin Sofwan Dan Tinggalkan pendapat dia Kita kita ambil ilmunya Syekh Soleh al Fauzan Mengatakan bagaimana mungkin Bagaimana mungkin seorang itu tidak membid'ahkan jamin sifat sementara para ulama sepakat di masanya apa? Dia itu kafir. Karena mengingkari tentang apa? Asma wa sifat. Nah. Kata Jahmiyah bahawa kalam itu bukan sifat atau sebagian di sifat Allah. Innamahu khalqun min makhlukatillah. Tetapi ia termasuk salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yakhluquhu Allahu fil hawa Dikatakan Allah ciptakan Dalam rongga, hawa Au fil mahal Atau di satu tempat Atau di satu tempat Alladhi jasma'minhu Yang Bisa seorang mendengarkan darinya Wa idofatuhu ilallah Adapun disandarkan Kalamunlah Disandarkan kepada Allah Yaitu kalamunlah Diidofahkan Disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penyandaran kalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka katakan. Wa idhafatuhu ilallah idhafatuhu khalqin. Kata mereka bahawa pengidhafahan. Kalam kepada Allah itu pengidhafahan yang menunjukkan ciptaannya. au Atau kepada kemuliaannya. Mislu naqatullah Contohnya naqatullah Hadihi naqatullah Inilah ontak-ontak Allah Apakah orang akan mengatakan ontak Allah itu sifatnya? Kata mereka begitu Contoh lain Wa baytullah Ka'bah dikatakan apa? Baytullah rumahnya Allah Apakah orang mengatakan bahwa Ka'bah itu sifat Allah? Kan makhluk Begitu Wa naruddu alaihim bima yaliki dan bantahan kepada orang yang berpendapat bahwa kalamullah yang sesungguhnya merupakan salah satu sifat-sifat Allah yang disandarkan kepada Allah mereka katakan itu sebagai apa? sebagai ciptaannya seperti naqatullah untanya Allah seperti baitullah jawabannya berikut innahu khilafu ijma' salaf yang pertama bahwa ini menyelisih kesepakatan ulama salaf tidak ada ulama salaf yang berkata demikian bahwa al kalam ni dofahannya disandarkan kepada Allah seperti penyandaran apa? Baitullah, naqatullah. Yang kedua, khilaful ma'kul. Bertentangan dengan akal sehat seseorang. Li'anna al-kalama sifatu lil mutakallim. Namanya kalam sifat bagi orang yang berbicara. Kalam, ucapan itu kan sifat bagi orang yang berbicara, kan begitu? Ketika orang dikatakan dia berbicara maka sifatnya apa? berbicara. Walaysa syai'an qa'iman bi nafsihi muttasilan 'anil mutakallim. Bukan sesuatu yang berdiri sendiri yang berpisah dari yang berbicara. Kira-kira seperti kita dikatakan misalnya uh, tadi saya mendengarkan dia berbicara. Orangnya di sana pembicaranya di sini misalnya begitu. Kalau mungkin orang mengatakan ini betul tak, disambung pakai apa? Pakai kabel, terdengar di sini mungkinnya pakai apa? Ada ada speakernya. Yang bicara di sana 2 kilo di sana, kabelnya mungkin panjang sampai 2 kilo. Tapi kalau diurut ini siapa yang bicara ini kan begini ya. Mungkinkah orang mengatakan bahawa orangnya berdiri sendiri, ucapannya berdiri sendiri? Kan tidak mungkin. Berarti yang namanya pembicaraan sifatun apa? Min almutakallim, sifat dari yang berbicara tidak mungkin namanya pembicaraan berdiri sendiri yang berbicara berdiri sendiri terpisah begitu tidak mungkin secara akal demikian secara akal demikian mungkinkah pernah kita dapatkan manusia dikatakan ketika berbicara terpisah begitu ya terpisah nah ya mungkin kalau terpisah kalau berupa rekaman ya orangnya berdiri diam rekamannya tapi sini ngomong kan begitu dikatakan itu pembicaraannya tapi kan orang akan mengatakan kapan dia berbicara sekarang kan begitu. karena ada kasus ya. ada orang itu azan masya allah bagus sekali ya dia begini begini setelah waktu ikhoma berat begini dia. kalau ikhoma kan nggak mungkin Uh, muadzin muadzin yang bagus-bagus Di Nabawi, di Mesir Haram Atau di Indonesia kan Kan jarang rekaman ikomahnya e ya Jarang kan Bahkan tidak mungkin Ketika ikomah e kok berbeda suaranya Ada apa ini Terus ditanya, tadi adzim pakai apa Saya bawa HP, saya setel Adzim bagus sekali Masya Allah, kan, gitu. Hampir-hampir mau dijadikan muadzin. Ternyata dia adzim pakai apa Pakai HP Di, -di setel, dinyalakan Masya Allah merdu sekali Ketika ikoma kok beda tadi yang adan siapa ini yang ikoma siapa kan begitu ya. Barakalawatikum. Kembali bahwa yang namanya kalam sifat dari muzakalim tidak mungkin dibisahkan. Tidak mungkin dibisahkan. Yang ketiga. Inna Musa sami Allahu yaqool sami Allah yaqool. Musa mendengarkan Allah berbicara. Musa mendengarkan Allah berbicara Innani anallah Sesungguhnya aku Allah La ilaha illa ana Tidak ada yang berhak Diibadahi dengan cara benar Kecuali aku Fa'budni Maka sembahlah aku Wa muhalun an yakula Danika ahadun Illallah subhanahu wa ta'ala Dan mustahil Yang seperti ini Bukan Allah yang berbicara Ya kalau Musa mendengarkan, kan Musa mendengar? <tuh> Dalam Pembicaraannya Allah mengatakan apa? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni Kalau orang tadi mengatakan bahawa Allah menciptakan Kalamnya Dan itu makhluk Lalu kalau Allah kata makhluk Berkata seperti itu Kira-kira Allah memerintahkan kesyirikan atau melarang kesilikan. Padahal seluruh para Nabi dakwahnya apa? Memerintahkan agar beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi kesilikan. Tidak mungkin siapapun selain Allah yang diperbolehkan bicara seperti ini. Mustahil adanya seorang pun yang diperbolehkan bicara seperti ini. Tidak ada. Nampaknya. Tentunya kembali jawabannya bahwa yang berhak berbicara seperti ini hanya siapa? Hanya Allah kalau mengatakan Inna ni anallah Sesungguhnya aku Allah La ilaha ila anha fa'budni Kecuali kalau orang mengatakan mengaku sebagai Allah kan begitu ya Seperti siapa? Ya Fir'aun dan yang lainnya Ana rabbukumul a'la Begitu Tapi itu kan apa? kebatilan itu Kebatilan Sementara ini ayat Al-Quran Sementara ini ayat Al Quran. Atau Ibadan ya kelompok yang kedua dikatakan al Ashariyah. Kalau kalamullah makna kau imun binafsih. Jadi kata mereka kalimullah itu sebuah makna yang kau imun binafsih. Berdiri dengan sendiri. La yataal la kubi yang tidak bergantung dengan kehendaknya. Wahdi huruf dan aswatu al-masmuah kata mereka huruf dan suara yang terdengar tadi huruf dan suara yang terdengar tadi makhluk merupakan makhluk li ta'birin anilma anilqain bil nafsillah untuk menta'birkan sebuah makna yang dikatakan adanya nafsullah jiwa Allah Subhanahu wa taala mereka mengatakan kalamun nafsani ucapan dari diri Allah dan bukan ucapan yang mengandung suara dan huruf dan itu merupakan takbir saja merupakan takbir saja fa alaihim bima yali. untuk membantah tentang uh, ucapan asy'ari dikatakan innahu khilafu ijma' salaf Hal ini bertentangan dengan pendapat e, kesepakatan ulama salaf yang kedua khilaful adillah bertentangan dengan dalil Li li'annaha dadlu ala anna kalamullah yasma atau yusma menunjukkan bahwasanya kalam Allah didengarkan wala yusma illa sawt dan namanya sesuatu yang terdengar itu Tidaklah mungkin kecuali apa? Suara kan begitu ya Tidak mungkin yang namanya sesuatu terdengar Kecuali apa? Suara Tidak mungkin sesuatu yang terdengar Kecuali suara Wala yusma'al ma'nal qa'im bin nafs Ada Kalimat yang ada dalam Diri Yang dikatakan kalam nafsani Ucapan yang tersimpan di dalam kan tidak mungkin terdengar. asy mengatakan apa? Adapun apa yang tersuarakan, apa yang dikatakan mengenai huruf itu makhluk dan dia merupakan takbir. Pemtakbiran saja atas kalam yang ada pada ...nafsullah. pada jiwa Allah Subhanahu Wa Taala. Dipertanyakan yang namanya Kalam itu didengar apabila apa? Apabila ada suara. Apabila ada suara dan tidak mungkin yang namanya kalam yang ada dalam jiwa itu terdengar. Tidak mungkin kalam yang dalam jiwa itu terdengar. Itu di antara jawaban yang disebutkan oleh Syekh Musaimin terkait dengan dua qaida yang mengatakan bahwa eh, kalamullah Jahmiah mengatakan ditolaknya sifat tersebut dan bukan sifat Allah bahkan dikatakan makhluk. Adapun pun Asyairah mengatakan kalamullah. Suatu kalam yang bukan dikatakan berupa apa? Bukan berupa suara maupun huruf tetapi kalamun nafsi. Kalamun nafsi ataupun kaimun binafsih. Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah. Menyebutkan masalah idha'fah. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah. Kalau sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu dikatakan. ainan Sesuatu yang nyata ada wujudnya. Lalu dia itu kaimatun binafsihah. Dan dia berjudi sendiri. Maka bermakna mulkun lahu. Milik Allah. Contohnya apa? Baytullah. Baytullah. Baitullah rumah Allah Kaabah sesuatu yang ada wujudnya dan dia berdiri sendiri. Hal itu kalau disandarkan kepada Allah maka itu milik Allah Baitullah maka Kaabah milik Allah. Seperti Nakatullah itu ciptaan Allah atau itu milik Allah. Adapun sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahuwataala. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang Iaitu Tidak bisa Berdiri dengan sendiri Tidak bisa berdiri dengan sendiri Maka disebut dengan apa? Penyandaran kepada Allah yang bersifat Sifatnya Dikatakan sifatnya Seperti tangan Allah Yadullah Kalamullah Ilmullah sesuatu yang tidak mungkin berdiri sendiri. Sesuatu yang tidak mungkin berdiri sendiri. Nah, sesuatu yang tidak bisa dan tidak mungkin berdiri sendiri jika disandarkan kepada Allah, maka disebut dengan apa? Sifatun min sifatillah termasuk salah satu sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wah dari ala anahu hurufun kaulu taala dan dalil yang menyatakan bahawa Berupa huruf Firman Allah subhanahu wa taala, ya Musa ini ini ana rabuka wahai Musa sesungguhnya aku adalah rabbmu. Alafainnahadihi al kalimat hurufun wahiyah kalimullah iaitu kalimat ini ana rabuka sesungguhnya aku adalah rabbmu merupakan apa kalimat kalimat yang tentunya mengandung kepada huruf. Dan itu merupakan kalam Allah. وَدَّلِلْ عَلَانَهُ بِسَوْتِينَ قَالِهُ تَعَالَ Dan dalil yang menyatakan kalam Allah dengan suara, وَلَا دَيْنَاهُ مِنْ جَنِبِ التُّورِ Dan kami seru, Musa AS, dari sisi kanan, Bukit Tur, Al-Aiman. جَنِبِ التُّورِ Al-Aiman. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَّا Dan kami dekatkan dan kami dekatkan dikatakan wanida wal, wal namanya panggilan dan namanya munaja dan dia mendekatkan diri kepada Allah la taqwunu ilahis saud namanya panggilan demikian pula munaja tidak mungkin terwujud kecuali adanya suara wa rawa Abdullah ibn Unais an Nabi SAW Anhu khal yashur Allah al Khalaika fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'udah kama yasma'uhu man qarubah jadi kan? jadi Abdullah bin Unais dari Nabi SAW Allah mengumpulkan semua makhluk dan menyuruh mereka Allah mengumpulkan dari kiamat semua makhluk dan memanggil mereka menyuruh mereka bisautin dengan satu suara yasma'uhu man ba'udah terdengar oleh yang paling jauh Kama yasma'uhu man qarub Seperti orang yang dekat tadi mendengar Suara tadi Didengar oleh yang jauh Seperti yang dekat tadi mendengar Anal malik Ana dayan Di hari itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Aku adalah Raja diraja Dan aku adalah Yang akan menghukum Aku adalah sang raja Aku adalah yang akan menghukum Al-Lakhawil Bukhari bisho'adat al tambrid dan Imam Bukhari meriwayatkan dengan sebuah sebuah yang seolah-olah mengisyaratkan kepada lemahnya. Qala fil Fath dan Al-Hafidh mengatakan di dalam kitabnya Fathul Bari wa'akrojahu al-Musannif fi Adabul Mufrad dan Imam Bukhari mengeluarkan dalam kitabnya Adabul Mufrad wa'Ahmad wa Abu Yagla fi Musnadayhima wa'adkarolahu fariykaini akhairin dan beliau menyebutkan dua jalan yang lain. Semakala Wakalam Allah Taala Kadi Munaww. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan Kadi Munaww bermakna bahwasanya Allah Azza Wajalla Kalamnya itu telah dahulu, yaitu sejak awal telah berbicara Hadisul Ahad, Hadisul Ahad. Adapun perinciannya jika Allah menghendaki berbicara maka baru. Jika Allah menghendaki untuk berbicara secara rinci kepada salah satu hambanya, maka dikatakan baru makna. Kaudimun nau in Allah lam yezal wala yezal mutakaliman. Makna kaudimun nau ialah Allah senantiasa berbicara sejak dulu berbicara dan senantiasa berbicara. Mutakaliman leisa al kalamu hadisan minhu dan kalamnya bukan kalam yang baru saja. Baru saja bicara. Dengan kata lain, dulu tidak bisa bicara, sekarang bicara. Tidak. Tapi sejak dahulu Allah berbicara dan senantiasa Allah berbicara. Ba'da alam yakun dan bukan maknanya al-kalam hadisan minhu ba'da alam yakun. Kata-kata kodi -kata mengaum membantah Allah pembicaraannya bukanlah kalam yang baru yang sebelumnya tidak pernah berbicara. Wa mana hadis al-ahad ada pula mana al-ahad anna ahadu kalamih rincian, satuan daripada kalamnya, ay, al-kalamul mu'ayyan, ucapan tertentu yang Allah bicarakan, seperti misalnya Allah berbicara dengan Musa, berbicara dengan Rasulullah SAW, berbicara kepada Adam AS, al-mu'ayyan al-maqsus haditsun. ketika Allah berbicara dengan Adam, berbicara dengan Musa, itu sesuatu yang baru, li'annahumu ta'alikun bimasyiatih, karena Allah dalam berbicara, Pembicaraannya itu bergantung kepada kehendaknya. Mata syaa takkan Kapan Allah menghendaki berbicara ia berbicara. Mim syaa, kayfa syaa. Dengan apa yang Allah bicarakan dan dengan bagaimana Allah menghendaki pembicaraannya. Kapan Allah kehendaki berbicara, mim syaa dari apa yang Allah bicarakan, kayfa syaa dan dengan bagaimana Allah kehendaki dalam. Pembicaraan itu uh, penjelasan terkait dengan ucapan muallif bahawa kalau Allah kaudimu aba nau hadisu ahad kembali kaudimu nau lam yazal lam yazal walayzalumuzagaliman Allah dahulu disifati bicara sejak awal disifati ia berbicara dan senantiasa berbicara. Walaysa al-Kalamu haditsan minhu baga' anlam yakun dan ucapan Allah bukanlah kemudian baru yang sebelumnya tidak berbicara kan begitu ya misalnya ketika Allah azza wajall berbicara kepada Musa dikatakan sebelumnya Allah tidak berbicara bukan demikian tapi Allah disifati sejak dahulu apa berbicara kemudian hadisu ahad hadisu ahad bahwa Setiap pembicaraan yang Allah bicarakan Misalnya dengan Nabi Musa Yang pernah Allah ajak bicara Demikian pula dengan Malaikat Jibril misalnya Dengan Nabi Adam Maka dikatakan apa? Hadithu Ahad Sesuatu yang baru Yang kapan Allah kehendaki Yang kapan Allah kehendaki Saya kira cukup Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik petunjuk kepada kita untuk senantiasa tafaqquh fiddin dan memberi petunjuk e, agar dikuatkan, dikokohkan, diberikan kepada kita keistiqomahan dalam hal mempertahankan keyakinan kita yaitu dalam beragama Islam yang mudah-mudahan kita dianugerahi dengan satu anugerah yang mulia yaitu diakhiri hayat kita dengan apa yang disebut dengan husnul khatimah amin ya rabbal alamin barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atuubu ilaika wa akhiru da'wana anil hamdu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh